бриз носи замилила. «Іди вже кудас, а їсти?» «Курічки назбирай коло плота». «Що ви, бунцю, А шо? Граніха не дала ніц, А ніц, Сама видко, немає. А Граніха бідує, но...» «Сарака з голоду пухне, Бунця, уміли угідливо говорити. То така фойда, що ну, но... Добре, випий за два яйци, «Вчера чубаті понесли, іди!» «Пуйка тебе питав, пуйка!» «Уже на балті. лови вудками рибу, іди!» Тачик забрав з гнізда яйці, поселив через пробиту дзюрку і пив. День був сонішний і смашний, пахло солодким безом. Над квітками ластились мотилі і сім'онкові бджоли. Мав півтора вулика, бо загріб нічийний рій на бунціній грушці. Бунці самі прийшли, сказали посі, «Возьміть, бри, де пропаде». Сім'янка аж місяць не пив із такого великого дива, і посі була небита, а також миски і тарелі, і бунця з мали хоч трохи спокій. Далі запив молоком, поклав до кишені, Кавалок студенної мамалиги і трохи бринзи в зеленому мішулі була добре солена, торішна і дуже тверда. Тупав певний собі по дорозі, по дорозі нікого не було. Всі з коровами чи по городах клали курудзи і барабулю спішно, бо сонце не жде. Те Албе говорило, що можуть бути дощі. Тачик з бунцю поклали в городі Ще за два тижні тому Навіть морозом пробрало Мусив пускати дим Аби трохи загріти А люди мудрі знають свою пору Не то що тачик Все поспішає жити На балті бабки і мотилі З мухами навперейми З гілки на гілку Хутко борзо З листка на листок Пуйка сидів у корчах Вузав на сіня, плював лупину у воду, пив боржом із флешки на півтора вока і сірпав чотири вудки раз по раз одну за другою. Щось таси попадало. Салют! О, тачик, а шо так пізно? Панці квапи? Та ні, чо, просто я вже обдумав. Тачик усівся на корч. Корч погрозливо крикнув і сунувся вниз. Ноги вперлися у багно і глину поміж жабою і масними чорними п'явками. Жаба кректала, вторяючи горло, а п'явки звивалися по землі. «Що, май скажеш? «Та шо, вчора купив два каное і човен, намета, термос і два казанки. Усе інше, візьмемо кожен ще...» Може, з дому. Уже привезли? Айно. Хто поїде? Ляп і на берег виплигнув добрий підлящик. Жилка си е, холітала і норовила вернутися понад воду, але пуйка не дав, стіпив зуби, щоки почервоніли. навіть гуля зробилася більша в штанах. Врешті, коли підлящик опинився у садку і пірнув зелену воду на шворці, пуйка Продав зуби. Чудо, не? Ні? Та... Нічо так. То хто? Хто? Дончик, Вітасик і ти. Слухай, то правда, Вітасик, ти? Пуйка збуряковів. Вуха стали малинові. Та, розумієш, він не натурний, ні, просто вживає наркотики. Та й і начитався, і навидів. Відика має. Айно, того діді... Лео Ді Капріо взяв собі в голову, що красунчик має бути такий, і той тойво «ну, а ти?» Тачик дивився у місце, допірнув садок зі сріблом живої риби, шворка си врушила. Там йшли кола по зеленій воді, і жаба ніяк не могла заспокоїтися. Плигала рязкою з розкритим ротом на мухи. «Я? А що я?» У мене трагедія жізні! Ось все!» – пуйка став на ноги і витяг трагедію на божий світ. Трагедія справді вражала. І це що він спить, а як встане? Навіть Ілана негодна, чуєш, навіть урод. А він? Та так, бавимось. Але він не вміє, корчить із себе Ді Капріо, та й по всьому. Він би дівчину Зехі, зразу би став, як мармур. Айно добре, згортай і пішли. По дорозі витягли дончика, їв колачені фасулі з салом і часником смерділо на пів кілометра. А у вітасика у гаражі провели невеликий збір. Рано о четвертій годині, ще кури не піли і сімерк не розсатався на лісових долинах, Темні защиті і студенний пруд, чотири тіні несли каної і човен, плавно спустили на воду. Поки троє рихтували регату, Вітасик вернувся додому і на зарушеній таці привіз на плечники річ, рушницю, спис і вино. Два ящики не забагато, тобі забагато не пи, та нічо. добре. Порожна тачка від'їхала, а через якихось десять хвилин чи п'ятнадцять годиннику кожного показував різний час, як музеї. Вітасик уже чув у човні. Вони з пуйкою не розлучалися і тут. Плили по у човен, а по боках легкі, як два кальоші канои. Тачик гойдався, як хрущик у горіховій шкаралупі. Колись, як були малими, пускали у ванні хлюпали воду, тішилися і гиготіли. Тепер хрущиком був він, напевно, тримав у руці бервеневе весло, чалапав у воду, тримаючись рівно з човном. Вранішня прохолода пробиралася під курточки і знобила.